Wanyambo ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Kagera katika wilaya karagwe. Luga yao ya Karagwe. Lugha yao yafahamika kama Kinyambo. Wengi huachanganya wanyambo na wahaya kwa lugha zao zinazofanana. Ila ukitazama kwa makini, Kinyambo kinashabiana na Kinyankole, Kirongo na Kihaya. Kuhusu wanyambo, wanasema walitokana na kizazi cha Kanyambo, mtoto wa Ruhanga, ambaye alitumwa kuanzisha nchi ya Karagwe kutoka Bunyoro. Lakini watu wanasema kuwa nchini Uganda kuna mababu zao waliozaliwa kutoka Karagwe na zipo aina ndizi asilia inaitwa Enyambo na hapo ngombe asilia wenye pembe fupi waitaoe ente nyambo kwa sasa baadhi ya wanyambo wamechanganyikana na asili ya Kinyarwanda kwa sababu wakimbizi waliishi Karagwe na kuoana au kuzaliana na wenyeji wao Wanyambo wana utamaduni tofauti na makabila mengine mkoa Kagera kwa mfano mavazi yaliyotumika yalifahamika kama embugu zilizotokana na magome ya miti itoa kwa kinyambo emitoma wametawaliwa na viongozi waliofahamika kama omukama na walio maarufu sana mpaka sasa ni omukama rumanyika na omukama ruhinda snero balozi mstafu, anaye kama kwa maku karagwe nyakahanga watu wengine wajulikana nao ni familia kazimoto walioishi nyakahanga karibu na kiongozi huyo wajadi. Wanyambo hupenda kula ndizi kama chakula chao. Zamani ungemuliza mnyambo halisi alichokula, angesema naalia matoke, Ila kama angekula ugali angesema, tinalia akantu, maana sijala chochote, lakini naalia matoke nimekula chakula. Magharibi ya Ziwa Victoria ipo wilaya Karagwe na Makoma kuu ya wilaya Hii ni Kayanga, Japo kwa sasa imeza wilaya nyingine akerwa. mji huo ni wa zamani, na ilijulikana sana ndani na nje ya Tanzania uliongozwa sana na mtemi o Mukama Rumanyika aliyekuwa na himaya yake huko Bushangaro Bweranyange. Karagwe inapakana Wirabi Haramulo, Misenyi, Nangara na inapakana na nchi za Rwanda na Uganda. Karagwe inakaliwa na kabila la Wanyambo awanyambo, awanyambo wanaozungumza lugha yao ya Kinyambo Orunyambo, japo kwa sasa kuna mchanganyiko wa makabila mengi na wageni wengi, Karagwe ni eneo la kihistoria Tanzania magharibi upande wa magharibi ya Ziwa Victoria, nyanza karibu na mpaka wa Burundi. Sehemu kubwa eneo hilo ni wilaya ya Karagwe katika mkoa wa Kagera. Karagwe ya leo imetoka mbali na kila kizazi kinachozuka kinaongeza yake juu Karagwe na wao wenyewe. Watawala wa Karagwe walikuwa na chocha wa Omugabe na Saba ilianzishwa mnamo mwaka wa 1450 na, na Mtemi Ruhinda wa kwanza aliyeitwa pia Bunyambo na hawa ni bazi tu ya watawala wa Karagwe, mwaka el si na sabi na tano mpake saba, alikuwa ni Ruhinda wa tano, mwaka el saba mpaka el na is alikuwa ni rusatira, mwaka el s na is na tano mpake na hamsini, alikuwa ni Mehinga, mwaka el s na hamsini mpa elfu na sabi na tano, Alikuwa ni Karemera wa kwanza Ntagala Builagendada, alifariki mwaka elfu s mwaka els sabi Mmpake elfu s alikuwa ni ntare wa tano Kitbanyoro, mwaka el s mpaka elfu is, ni niruhinda wa sita Urushongo. na baadaye alitawala Ruwanyabugondo kutokea mwaka elfu sabi Mpake 1108 na 20 Mwaka 1108 na 20 Mpake 1108 na 20 Alikuwa ni ndagala wa kwanza Lozinga mkuku Luangkwanzi Mwaka 1108 na 20 Mpake 1108 na 70 Alikuwa ni rumanyika Wa kwanza lugundu Mwaka 1108 na 72 Mpake 1108 na 76 Alikuwa ni ndagala wa pili Nyamkuba Mwaka wa elfu moja mianane, na 76, mpake mianane na 96, alikuwa ni na sita mbakero fu kalemero api Mwaka wa elfu na sema na sita kakoko Mwaka wa elfu moja mianane natisini natatu Mwaka wa elfu moja mianane alikuwa ni ne mbakero Lakini mwaka welufu moja miatisa na kuminasita, mpake lufu moja miatisa na selasina tisa, alikuwa ni Dawdi Rumanyika wa pili. Mwaka welufu moja miatisa na selasina tisa, mpake lufu moja miatisa na stini na mbili, alikuwa ni itoguru hinda wa sabam. Asili ya jina la Karagwe. Jina la Karagwe inasemekana limetokana na simulizi za wazemba limbali na watafitu wa historia Karagwe. Eti jina limetokana na kilima zi wa kitete. Kinachopatikana kusini magharibi mwa makao makuu ya wilaya hii kijiji cha Kandegesho kwa umukama nono ya Malija yani uko aba sita tabia za watu wa kabila la Wanyambo na asili yao zamani za kale wote walikuwa kabila moja na wahaya baadaye kukatokea tofauti kidogo kama ambavyo kuna usiano wa karibu kati ya Wasamba Wazigua Wadigo na kadhalika wanawake wa Kinyambo husifika sana kwa ukarimu na adabu nzuri Pia usifika hasa katika maswala mapenzi na ufundi mwingi kitandani, unausherehesho na ujuzi wao mzuri zaidi katika kitanda. Na hiyo ndio historia kabila hili la wanyambo na tamaduni zao kede kede.